Samer och herrar, välkomna till Good Luck Heaven, avsnitt tre Jag heter Markus Persson och jag har med mig Kristoffer Annelin Tjena Och som gäst idag har vi Niklas Honggren, välkommen Ja, tackar, tackar Vad har du spelat på sistone idag, Niklas? Ja, du, alldeles nyss så att jag faktiskt och spelade lite Dota 2 Och eh, bara klocka ganska många timmar i det just nu Så det har jag spelat väldigt mycket faktiskt upp i över 5000 timmar Dota. <laughs> Jävla. Ganska mycket. är det ett helt femmanna lag som spelar eh, tillsammans då eller? Ja ibland så är det, fyra fem andra killar jag brukar spela med. Man kan ju bara vara fem i ett game, men ah. ja, ja. Det, är, det varierar vilka jag spelar med. Okej. Okay. Så oftast är det att jag kör solo eller bara med en kompis eller sånt där. Okej. Okay. Men... Ja. Klocka så många timmar då? Du spelar inte några turneringar eller något? Ja, egentligen hade man ju velat göra det Men man har som aldrig hitta Rätt folk som verkligen Brinner för samma sak Ja då vill man ju ha ett sammansvetsat lag Ja precis Just Som det. verkligen vill träna och köra Och brinna för det. Just det Svårt att hitta sånt folk Du har inte fastnat för några Andra MOBA-spel då? Jag har provat lite Heroes of, St of the Storm Väldigt kort men jag tyckte det var... Kändes, det kändes lite sekt. Ja. Och League of Legends har jag provat lite också. Och det kändes likadant. Typ Dota 2, fast lite förenklat kändes det som. Vad heter det där fjärde? Heroes of New Earth? Eller vad hette det? det Heroes en... of the Storm heter det väl? Ja, just det. Heroes of New Earth, precis. Det, det kom ju innan Dota 2. Ja, det. det var väl som det naturliga steget från Dota 1 till... Mellan Dota 1 och Dota 2 Så körde man då Heroes of New Earth För att det var ju som ja Coolare än Dota 1 mm, right. Och jag provat det nu Lite i efterhand men Jag vet inte om jag Vill gå tillbaka till det, det De har så mycket skins och skit På, på de olika karaktärerna som man känner inte igen dem nästan Visst det är väl kul med skins Och sånt där men jag Kan ju försöka hålla det lite Lagom nu. Konsekvent. Ja. ja. Man skulle gärna veta vilken gubbe man möter. Och inte måste brosa skin-katalogen för att veta om det, ja, precis. Vem, vem det är man möter. Så. Mm. Ja. Men du har okay. provat Heroes of the Storm. Ja, väldigt kort. Ja. Mm. Jag, jag, jag har hört att många som spelar Dota har lite svårt för det. Jag vet inte. Jag tror att Heroes of the Storm är väl lite simplare. i sin. Det är inte ja. så mycket items och grejer. Nej, och det kräver ju. Jag vet inte. Det går inte lika fortkänsligt som. Nej. Det är inte nej. lika exciting. Mm. Ja, nej. Jag önskar att jag kunde spela DotA 2, men det är så jäkla svårt. Tycker jag. Ja, det är en ganska lång inlärningskurva Ja, men jag känner det också. Och det, nej, det har aldrig varit med my... Jag har ju som varit med från början, så det har ju varit lätt uh, transition för mig från ja. ett stan till två. Ja. Visst. Ja. Men på tal om Heroes of the Storm, Kriker, du spelar väl nu vid helgen någon sorts turnering eller hur gick det? Ja, ja precis. Vi har, jag och Mattias som har varit med här tidigare har väl funderat på att köra ett lag. Då, så att säga. Och det var en ganska ny förtelse så att säga. Eller, ja, han började dra ihop det för typ en halv vecka sedan. Och så snubblade han på att det var ESL-kval. Qualifier då för ESL. I Polen, vad heter det? Ja, i alla fall. Så ja, på två dagar kom vi på att vi skulle, skulle kvala då, första kvalet. Så vi drog ihop fem pers och körde. Eh, och lite backstory då att vi har ju inte spelat tillsammans någonting. Som ett team vi fem, så att vi hade väl inte så jättestora förhoppningar. Men eh, ja, vi tog oss till round of 32 då. Det var 111 reggade. Så att, men där mötte vi ett franslag som Ja, de körde över oss ganska rejält Men de var ju rankade 50 i Europa Oja. Och drygt 192 i världen tror jag det var Så att ja, som Vi som inte hade tränat så mycket så vi var ju ganska överkörda Vi som inte ens få ett game Innan vi liksom bara, vi stod där Och på koren var död liksom. Vart ganska överrumplade Men ja, det var kul, det var kul Jag gillar att spela, jag gillar att tävla I spel så att det var ganska trevligt oavsett att det jag tycker vi gjorde det bra som kom så långt i alla fall. Är det några fler kval? Eller? Ja det är två kval till som är öppna. Det är andra och tredje kvalet. Sen det fjärde kvalet tror jag var så att man får poäng beroende på vilken placering man tar sig. Nu är de här tre kvalen som är. Mm -hmm. Och den som de, som... de fyra, jag tror det var de fyra som hade högst poäng där. Som inte ännu är kvalade. För det är två, två lag för varje kval som går vidare då till ESL då. Och de kommer då få battla de fyra om de två, två varan, eller, kvarvarande platsen. Mm, okay. Så det gäller att vara lite, få lite poäng i serien också. De här tre första. För att eventuellt kunna tjuvkvala in på den fjärde då. Ja. På det viset. Så vi får se. Vi kanske kör i helgen igen. Det är ju öppna kval så det är ganska skönt. Man behöver inte vara pro-gamer för att köra. Den är ett helt, nice. helt svenskt lag eller? Den... Uh, det var väl tanken en, men sen var det någon som fick eh, som fastnade in kö på max, en 40 minuters maxkö, skulle köpa hamburgare mm. så han missade missade början så, att säga. så då tog vi in en, en oh, Raz heter han han är, alltså ja, typ från Bulgarien jag chansar är jag är skit dåligt på det är inte min polare utan det är en annan polare som drog in en ja. jätteduktig lirare oavsett. Så, att, så jag körde vi engelska men det funkar det också. Men tanken yes. var väl först att det var typ helt svensk. Yes. Ja du Niklas, du, jag vet ju att du är en massa japanska spel hemma hos dig. Mm, det stämmer. Och då, ja, största samlingen är väl kanske... Famicom, eller ja Japanska Nintendo eller? Ja, det stämmer ganska bra Jag har börjat samla på mig lite annat Som har gått till andra konsoler också Ja Bara igår, eller vad säger jag Ja, igår fick jag faktiskt ett Dracula X Akumajou Dracula X Till Saturnen Och det är ju Symphon of the Night Ja, just det Castlevania Symphon of the Night Riktigt nice Ja Bra, så det, det har jag väntat på länge. Det har som gått upp ganska mycket i pris, känns det som. Från att ha kostat typ så här: 400 kronor, så går det på billigast 800 kronor nu, känns det som. Mm. Är det någonting du vill ha i, i, i din samling, eller är det någonting. Alltså, jag spelade förut, Kört igenom det, för jag fick låna en kompis Saturn en gång i tiden. Ah. Och jag, jag tycker verkligen om det spelet, så jag vill köra om det igen. Ja, jag har kört det på. PlayStation 3, det gick att köpa på som PlayStation 1-spel via ja, deras butik online-butik. Just det, då är det ju PlayStation 1-versionen då som ja, skiljer ja. sig lite mot Saturn-versionen. Jaha, vad är det då för skillnader? De har en till-Aria i Saturn-versionen. Okej. Okay. Som finns typ just under där man börjar, på någon plats där. Jag kommer inte ihåg exakt hur man tog sig dit, men det är de. Typ underjordisk plantvärld mm -hmm. Riktigt på Okej okay. Men när du köper dina japanska spel Hur, hur ja, Vad är man ska, säger Hur vet du vad du ska köpa Eller köpte du bara in random Så hoppas du på att det är bra Vad <laughs> ja, tänker du är spelen Ja exakt ja, alltså jag, har, jag har faktiskt valt ut de flesta det finns ju vissa som man får med när man köper till exempel så här fyra kassetter och så är det en av kassetterna man vill ha ja, just det. Till, till exempel åtta bitar då är det väldigt vanligt att de säljer till exempel fyra eller tjugo eller tio kassetter åt gången okay. Och då är det ju oftast ganska billigt då. Men då har du så in och lyckats läsa några recensioner om, om japanska hidden gems som du vet att du vill testa och spela Ja, exakt. Eller så är det ju liksom bara de vanliga spelen som jag vill ha i samlingen. Jag, jag samlar ju inte på de europeiska spelen utan jag vill hellre ha de japanska. Okay. tycker det är mm. häftigare art och kassetterna är lite roligare. Mm. Kör du disksystem då också, eller? Ja, givetvis. Ja, perfekt. Ja, den är fantastisk. Och där finns där det ju är... några gems som aldrig kom till Europa. Ja, men precis. Så. Det finns en hel del, roligt Ja, det är lite kul när vi Brukar träffas och så har du med i Dina spel Och så undrar man, wow, vad är det här för något? Ja <laughs> alltså ingen, ingen koll på, på Ja, spel. men det finns ju Till exempel Super Mario Bros 2 oh. Det finns ju inte i Europa Eller Amerika Nej, i sådana fall är det ju Super, Super Nintendo-versionen. Ja, exakt, som följer ja. med Super Mario All Stars den versionen är i och för sig mycket eh, bättre på något sätt. Alltså, det är ju grafik. Mm. Och så sen har de. Eh, Men det är även... snällare. Kan ju spara. Ja, precis. Det, det är snällare. Man vill bara klara igenom det en gång, tror jag. Och då kan man sen köra extra värdena. Eh, för att köra extra värdena på Famicom-versionen så måste du klara igenom spelet åtta gånger, tror jag, eller något sånt där. Och jag har inte lyckats en enda gång. <laughs> Nej, visst. <laughs> I Sverige så att de inte släppte dig i väst så att säga för att de ansåg att det var för svårt för europeer och amerikaner. Ja, exakt. Ja, ja Det är härligt. Och det är verkligen rusket svårt. Ja. Även om det är, du är en amerikan som speedrunner spelet och typ kör igenom det hur lätt som helst. Så det finns ju de som är duktiga på det där. Mm. Mm, jag vet att vi har ju försökt några gånger att spela igenom det, men vi ja. ja. Kanske ta oss tyvärr 4-5 sen så har man ju suttit i typ 5 timmar man blir leds liksom. Ja, nej, det blir svårt det är ganska tidigt. Ja, så det, det finns mycket roligt till Famicom. Och sen har de ju det här extra ljudchippet i den. så I kassetterna. Så vissa spel har ju bättre musik då. Fler kanaler. Ja, men jag har hört något sånt där att i Castlevania 3... Mm. På, mellan PAL och NTSC I alla fall Så Så har NTSC Kassetten av Crystalvania 3 ha ett extra ljudchip ja. i, I sig Men inte ja. PAL-versionen Så där kan man också höra Tydlig skillnad i, i musik Alltså jag tror Både den amerikanska Och den europeiska nässen ha, Läser inte de pinsen som japanska läser Och det är de pinsen som används då för att skicka ljudet Jag tror man måste modda Jag undrar om det är nässen man måste modda för att få det att funka Eller om det är kassetterna man måste modda Om jag inte ihåg Ja, ja. men just Castlevania 3 så tror jag att, att Själva kortet på NTSC har någon extra chip på sig Ja, alltså det är ju mycket möjligt att det, att det har chippet Men om det mm. går att lyssna Alltså höra in en amerikansk näst tror jag inte ah, okay. Utan att modda Okej. Okay. Så ja, det kan man höra Jag har ju fått höra Eller jag har fått se Zelda 1 I diskversion mm. Och dess ljud är ju ganska Jo, ja, där är ju ljuden annorlunda. Helt annorlunda Ja och så har det ju ljudtemat Låter ju lite annorlunda också med som en liten bänd på eh, Själva melodislingan mm. Så det är lite läckert Och när du spelar japanska Nintendo förresten Då kan du ju faktiskt skrika ihjäl Fienderna i Zelda 1 Som det är tänkt Ja precis, du har ju de här Pulse voice heter de, de ser ut som typ Jag vet inte om de ska föreställa kaniner eller fjärillare Jag säger kaniner sånt. i alla fall ja. Men det är nog fel Men... <laughs> Ja, då, då skriker du in i micken och så dör de Precis, för är det Handkontroll 2 på en, på en japansk Nintendo Som har en mikrofon Ja, precis Då kan du ställa in volymen och så hörs du ur tvn Liksom, ja. när du pratar i den här micken Det är lite kul Ja. Men det är ju väldigt få Spel som, fakt spel som faktiskt Tillämpar det där Ja, det är bara sällan som jag vet om På rak arm, så här. Ja, jag tror det finns någon sån här singalong spel också. <laughs> ja, annars vet jag väl inte. Det var där karaoken började. Ja, exakt. Före sin tid. Det är därför det är så stort, stort ja. i Japan, karaoke. Ja, precis. Alltså, ja. ja, det är kul. Marcus, har du spelat någonting då? Jo, jag har spelat ganska mycket... Playstation 4 senaste veckan Och då har jag spelat ett spel som heter Får se om jag uttalade rätt Valiant Heart The Great War oh. kan man ps ett spel va? Eller? Nej Jag tror det är nyproducerat faktiskt. Ah, två... Visst är det någon hund? Ja ah, exakt Under typ andra världskriget eller något För... det skulle... Första något världskriget krig. Första var det kanske just det Mm. Så det är ett 2D-pusselspel eh, där man alternerar mellan olika karaktärer eh, och ja, ibland har man även med sig en hund som Kristoffersson. Och det här utspelar sig under första världskriget så det är väldigt så eh, Alltså händelserna man Gör i spelet Det är alltså riktigt, det är sant Det är som har hänt, jag vet inte Om karaktärerna man spelar Är sann, att de har faktiskt funnits så att man faktiskt följer några riktiga Karaktärer Alltså. Det vet jag inte mm. Men själva ställena man är på Och Springer runt Det har hänt, så det var någon bro man sprängde sönder. Och då fick man så läsa att ja, det här var en viktig bro under ja, på det här stället. Och, viktig, ja. ja precis så man Jag har lärt mig jättemycket om <laughs> första världskriget nu när jag har spelat det här. Och det är ett bra 2D-pusselspel också. Eh, väldigt fint ritat. Det är lite så här... Komlig. Det ser lite cartoonigt ut Ja, precis sitter och kika på det just nu Ja, det är lite cartoonish style så alltså, lätt smält och eh, Ja, det är inte, inte allt för svåra pussel Så jag som har inte riktigt fastnat någon längre stund någonstans Utan det flyts som på rätt bra och, och storyn och det där, det tycker jag är bra om Man får som, häng som med i det var vad som hände under första världskriget typ. Det var ju mm. då tyskarna använde den här gasen mot, mot fransmännen. Inte, nu tappar jag ju namnet på gas. Ja i alla fall, de, de tog till inte allt för schyssta taktiker och använde gasbomber- så, att, kloringas. Ja, tack. <laughs> eh, och det där var ju helt där. All of the blue, Och de hade ju inga gasmasker. Det fanns inte på den här, <laughs> under den här tiden Riktigt. Det var ing ingen som krigade med. På så här. Det här sättet. Innan. Nej, ja, Så då fick man där att, att de första gasmaskerna, eller vad man ska säga, som. som som de tog fram mitt ute på fält Det var bara såhär äh, Typ näsplock Ja, när det var näsdukar Som de hade drängt i, i urin Såhär yes. Mysigt, men det var det enda som funkade I tills de hade gjort några Ordentliga gasmasker Shit Så det var Inte, inte trevlig läsning När man får veta <laughs> det här med Kloringas och hur man hur man först tog han tog hand om det. Men mm. ja, Jag visste ju det inte innan. Eller ja. Jag har ju säkert läst dig. <laughs> Men glöm bort det. Men nu fick jag som tillbaka. Vetskapen mm. om vad, hur det, vad som har hänt och hur det. Hur det har gått mm. till. Kul att lära sig något. Ja. Inte bara springa runt och döda saker, tänker jag. Precis. Så jag har. Mm. Ja. Kul med det här spelet att jag samtidigt lär mig också saker. Jag rekommenderar det. Jag fick det gratis eller gratis. Jag har ju PlayStation Plus kostar ju pengar, men när man är medlem i PlayStation Plus så får man ju gratis spel varje månad och då var det här ett sådant gratis spel för jag minns inte när det här kanske var ett halvår sedan så där, jag har ju haft det installerat i ett halvår nu. Mina... Andri, du har rör haft tid att ja starta det. Just det. Men nu så såg jag det och så har jag varit sugen på att testa det så nu ja, nu mm. testar det helt enkelt och jag är väldigt du, nöjd. Du är nöjd helt enkelt. Ja. ja, bra, bra grejer. Undrar om jag lyckas dra igemme där också. I så får man nästan prova. Ja, det är, det är värt alltså. det, det är riktigt det är som skärmigt. och som sagt det är kul när det är som halvbaserat på något riktigt också. Mm. Det gör jag. Mm. Och så är det pussel Jag menar, pusselspel är ju underbara oj oh, ja. Oh, ja. Och så gillar jag när de inte är för svåra Så att man inte fastnar och ledsnar Jag har väldigt kort eh, Spann tills jag blir irriterad Och lägger bort <laughs> spelet Och sen glömmer jag bort att jag spelade det Så det får inte vara för svårt eller? <laughs> Apropå pusselspel Har ni kört fest någonting? Nej Men eh, det är också ett sånt där spel Som... Eh... Tror jag var gratis med PS Plus Någon gång, mm. så jag har laddat ner det Jag har mm. det på, på Playstation 1 Men aldrig startat den. Jag tror det gick på en 20 eller någonting sånt i helgen På ja. Steam eller? Nej, och på PS4 Netflix, Playstation Network heter det väl Ja, okej okay. Så om man inte har det Då borde man ju skaffa det nu För att det är ett riktigt skönt spel mm. så här stämning Ja just det och så är det en ganska knepiga pussel på vissa ställen. Det är väl 2D-spelet där du roterar världen 90 grader. Ja, exakt. Du kan som flippa runt och så sen. Eh, den stämmer ju inte helt överens när man roterar. För den kan ju som komma fram block från ingenstans som du inte såg. De låg, låg som bakom eller vad man ska säga. Och då kan mm. man ju då hoppa på dem och plattforma runt. Okej, men du har eh, spelat det här. Och spelat ut det, eller? Nej, jag har inte klarat ut det. Jag minns att jag kom till någon rum där det var typ så här 20 dörrar på varje sida. Och så kan man ju rotera då, som man ser, fyra sidor. Så kan man gå in i rätt dörrar, i rätt ordning eller något sånt där. Och jag, jag är helt säker på att man får få någon liten så här hint någon annanstans. Hur man ska, i vilken ordning man ska gå in i de här dörrarna. Och hur man ska rotera och sådär. Okej. Okay. Så jag, jag gav väl upp där någonstans. Du försökte brute dig. dig igen. <laughs> mm. Lite väl, många kombinationer. Så många dörrar. Så att... Nej ja, men det kan jag... Det är, det är coolt. Mm. Mm. Ja, det är lite udda också. För det finns inga fiender i det. Bestär, så. Det är bara Nej, på, precis, på Ja, precis. Det, det enda man... Som händer att ja, men du kan typ eh, Hoppa in i en eh, blickstrande aria och då åker du tillbaka Till början av den arjan mm. Så får du som kuta upp Dit igen där du Tog skada eller man ska säga Så mm. på så sätt är det ju Riktigt nice mm. spelar, spelar du mycket retro games annars? Mm. Alltså nya retro games? För jag känner som Fess är ändå lite så Jag vet inte, det flörtar väl lite med retro genren Ja ja Jag har ju kört det här Shovel Knight mm. Det är ju Helt underbart Nytt Megaband, DuckTales sella 2-aktigt Plattformspel mm. Som släppt till alla nya konsoler Jag har det på min To-do att spela Jag har inte tagit tag i den <laughs> Helt underbar musik Och så schysst grafik liksom och, ja, alltså De har ju inte, inte Hållit sig till åtta bitarns Restriktioner utan de har Gotta till sig lite mer med så Parallax-scrollning och Massa med partiklar och sånt där På vissa ställen Så det är ju snyggt spel Trots att de har liksom hållit stilen Hyfsat så här retro ja. nice. Och så nu nyligen fick jag ju då Shovel Knight Amiibo Då kan man låsa upp en, Ett tvåspelarläge i Shovel Knight mm. Mm. För, för de som har Wii U-versionen av spelet Just. Jag tror det här är unikt för just Wii U Så det var uh, anledningen varför jag skaffade till Wii U Jag hade det redan på Steam och det är där jag har kört igenom det Vad är det? Xbox som har Battletoads och Playstation har Jag kommer inte ihåg vad de hade för något unikt uh, Vad heter den? Kratos? Är det ja, det? Krat Kratos ja, som en boss i spelet tror jag Och, och Battletoads är en boss i spelet också På Xbox-versionen Steam-versionen fick ingenting, eller? Jag vet, nej, jag vet inte. Jag... Vad taskigt. Ja. <laughs> för vi, vi PC-spelare bara, nej, men ni får ingenting. Ni får ja. bara ett bra spel. Nej. Har ja, du... Har du, sp sp nice. <laughs> har du spelat eh, det här retro-RPG som släpptes nyss, eller nyss för något år sedan? Vad heter det? Pierre, heter det som? Jaha. Ja, men det är ju... Ska man säga, det, det har ju ändå det tvärtom, funnits Pierre Solard Ja precis, Pierre Solard tror jag det heter Jag har faktiskt Köpt det till Mega Drive. Mm, det släpptes ju där först Precis, det släpptes där först Sen har de nu nyligen Släppt det då till mm, Steam, Wii U Jag tror det finns det PS4 och Xbox One Om jag inte ja, ja, var helt fel Ja, PS4 finns det till i alla fall Det kan jag confirm Ja och sen har du ju även en Dreamcast-version av det där spelet, så det är ganska balt. Ja, det var lätt ovanligt. <laughs> så, men det som var som grymt med det där spelet var att det använde både Mega-CD-delen av Mega-Driven och kassettdelen. Det finns ju typ inget annat spel som gör det. Okay. Plus att det var 64 bitar, så det var ju typ gigantiskt spel också. Ja. Nej, jag har inte spelat det själv, men jag har tittat på det flera gånger. Alltså, Sett att det finns på Playstation 4 att köpa Så jag har varit sugen Men jag har inte Gett mig in i det Men du har det du på Mega Drive? Jag har det på Mega Drive och jag har typ hunnit spela det En timme så jag <laughs> <laughs> har inte Njutit så mycket av det som jag egentligen borde ha Men det kommer en tid För det också Det mm, okay. <laughs> är men... plus timmar man måste lägga ner på det där eller någonting Ja säkert det. Säkert <laughs> När vi ändå pratar retrospel och lite Playstation Plus, jag har ju alltid den här turen att när jag väl köper någonting från Playstation Store, då kommer det ju som ut som gratis nästa månad, såklart. <laughs> så så hade jag hade ju länge varit sugen på, på att spela Grim Fandango, så då köpte jag till slut Grim Fandango, och så, ja. Nu var det gratis. Och nu är det gratis, så ja. ja. Men där har jag också bara hunnit spela typ en halvtimme Och sen så var jag... Ja, jag ska fortsätta sen. Och sen så har det blivit liggandes. Men Curse of the Monkey Island då? Monkey Island 3, har du kört det? Inte 3 igen, nej. Okay. Ettan och tvåan har jag spelat igenom. För det här var ju som vid den tidpunkten ungefär. Det kom väl uh -huh. före tror jag, Green Fandango. Och de är ju väldigt lika de spelen. Jo. Typ så här, de humor och flummiga där. Ja, nej jag har ju sett en hel del från Monk Island 3 faktiskt Den här eh, piratlåten till exempel när de rimmar eh, Ja den är grym Och kollar på eh, A pirate I was meant to be They the say some wrong disease Precis, that was nice Nej, men jag har hört så mycket om Grim Fandango att det, det ska verkligen vara ett riktigt bra eller bland det bästa av de här point and click-spelen. Så det var därför jag var så sugen på mm. att Så det var därför jag köpte det. Men sen så, jag vet inte. Jag ska ta tag i det igen, men det var, det var en tung... Jag vet inte, när jag startade det var det bara så här... Jag hade väl inte riktigt Känslan av att spela det Just då antar jag ja, just det. Så det var det som att bara Stäng ner och så kör jag något annat Det var då jag tog upp det här Valiant Hearts istället ja, just det. Och det kändes Mycket bättre att spela det Just nu, det går, väl, det går lite upp och ner Vad jag är sugen på att spela helt enkelt. Ja. Du, du borde ta det igenom Green, alltså. Det är ju en klassiker Har ja. ja, du spelat det? Lycka. Ja absolut, originalet på, på, i, i Windows. Det var <laughs> nice. väl, jag tror att det släpptes bara till Windows. Jag är lite osäker. Det var ju på CD, det var ju fantastiskt. Uh, nej, det var ju det är magiskt. Jag gillar Tim Schafer uh, generellt Och hans uh, lier mm. eller Lucas Arts på överhuvudtaget, men just Tim Schafer är ju lite speciell. Ja, Då ja. har du garanterat chart uh, throttle också. Absolut, absolut. Ja, det och det är också uh, klockrent. När du säger Lucas Arts, då kommer jag tänka på ett spel som heter The Dig. Har du kört det? The Dig. Jag har spelat demot. Jag minns att jag, ja, vi hade PC-gamer hemma och man fick ju med en demoskiva varje månad. Så, mm. så minns jag att The Dig var som inte spel... demo på en av de här. Så jag minns att jag har spelat demot så många gånger som helst. Och så var det här vill jag spela, det här ska jag köpa. Det är Nej. riktigt läckert Men jag inte jag hade velat ta, ta mig igenom det Men jag som aldrig lyckats Det är lite mörkare spel Ja, det är, det är lite mörkare Man är ute i rymden och sådär mm. Och så är man väl utgrävare Av typ planeter Eller någonting, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var Men det var en massa aliens och skit Som man skulle Hitta alien teknologi typ Och sånt. Mm. Okay. Cool. så blir man väl jagad Eller någonting av aliens Mm. Jag kommer inte ihåg om ens crewmembers members dog Eller hur det var eller något sånt där Så den, den är ju lite seriösare Ja Nej, Jag tycker jag känner igen det där med att crew dog Eller något sånt där Jag tror det var det mot faktiskt ja. mm. Då vill vi ha en re-release på det Helt klart då. Ja det hade varit sjukt nice Nu när alla gör remakes Och diverse <laughs> reloads av spel Så kan ju det vara Men hur det är, lite... är det med, med, med saker? De finns de idag Eh, var... de vart väl, eh... ja. Var det inte de nedlagda eller något sånt Precis, var inte de uppköpta och nedlagda? Eh, nu är jag lite på utvatten. Ja, men vad händer då med typ deras spel? Är det någon som kommer kunna ta upp de licenserna tänkte jag? Måste ju gå till någon Ja, ja, bra fråga, jag vet inte faktiskt hur har tim fått tillbaka sina licenser. Till ja, han har väl köpt dem, men vem, det måste ju vara någon som äger licensen. Någon måste ju ha köpt skrotet så att säga från ja. Lucas Arts. Det känns som det. Och biblioteket med spel. Mm. Men jag vet faktiskt inte. Jag är sjukt dålig koll. Det är så här, Walt Disney köpte skiten. De köpte hela Lucas Arts, eller Lucas Films, och då ja. gick Lucas Arts i det. Ah, så det är Walt ja. Disney Company som äger. det. Okay. Okay. Yes. Då finns jag. det någon chans att det kanske kommer tillbaka något Exakt. Lite tur. Så att ja, det är, det är kul. Det är kul att det faktiskt görs nya versioner av gamla spel. Mm. Som faktiskt håller, vad ska jag säga? Håller liksom kärnan i det gamla, inte bara nu vill vi tjäna mer pengar och så tar vi namnet och gör något helt nytt. Utan verkligen ge fansen det de vill ha. Mm. Tycker jag är för det finns ju lite tråkiga mm. varianter när de bara använder namnet och så går de lite, ja, det är inte riktigt A wire. San... Ja, precis. Det är inte true till originalet. De gör typ spin-offs på spelen som ja. by crap. Ja, men mm. precis. Lite så, bara för att kunna tjäna en liten peng på alla fans som hoppas verkligen på att det här ska vara som det var när de spelade det för 10 eller 15 år sedan. Men vad tycker ni om alla de här nya som de har gjort då från gamla spel till exempel Syndicate? Det är ju som en spin-off egentligen. Om man tänker med tanke på hur gamla, gamla spel var ju som mm. top down eller vad man ska säga isometriskt. Ja precis. Men det nya är ju ett FPS då. Ja, alltså jag var sjukt taggad just jag älskar Syndicate just top down ettan då. Mm. Två okej okay. eller words okej. Okay. Men eh... Nej, ja, jag har varit jäkligt hypead när jag hörde att de skulle göra ett nytt syndikat. Och sen var det väl typ ett svenskt företag som skulle göra det. Jag minns inte vilka som gjorde det. Mm, jag tror det stämmer. Ja, men sen var det FPS och så vidare. Så då tappade jag lite känslan. Jag gillar ju top-down-view, så att säga. Mm. Men ja, de försökte väl ändå liksom hålla sig. Det var lite så här hacking och lite augmentations. Du kunde bygga gubbar och sådär. där. Men ja. nej, jag har varit lite besviken. Men jag undrar om inte det känns bara lite som Deus Ex då istället? Jo men exakt. Och det var väl roliga var väl att Deus 6 kom ju med en ny version. Det är också bara om det var ett år eller Ja typ. Och de hade ju jättelik liksom, grafiktanke och allt var så lite guld lite ja. ja. Det var som att det var två spel som i princip var likadana. <laughs> det var det vart lite sådär. Ja, det är och som de med var Armageddon. Samma företag som och, då. Och, ja men exakt. Liksom, det skulle kunna vara så. Men det är lite som Armageddon och så släpptes det en annan Planetfilm alldeles där i krokarna Som inte upp Red Planet nej ja, i alla fall Men liksom sådär att Det blir nästan för tätt in på varandra Och för likt på något vis ja. Det är lite, lite grejer med Spelutveckling Man vet ju som inte vad det är för spel som kommer släppas Om två, tre år när spelet ja. ja, är väldigt klart Sådär Så Man får som sån... Hoppas att en spel man, man gör <laughs> Är unikt när, ja. när man väl släpper det Det kanske var det när man började fundera på det Ja Så. Jo, så, och så går det ju mycket, det känns som att det går mycket trender i, i spel också Men är det inte så mellan Call of Duty och Battlefield De, de släpper nytt varje år typ Har mm, inte de företag. Jo exakt, men har inte de koll på varandra så att de släpper med ett halvårs mellanrum Eller släpper de typ samtidigt Är det någon som har Oj. Någon som har koll Call, Call of Duty-spelen är ju ett per år Men det är ju eh, I Ja Ja, det kanske det är. Nej, nej det är Activision. Det är Activision, precis. Ja. Och Battlefield, det är ju EA. Så ja, de, det går ju som inte att jämföra. Och sen tror jag att uh, Battlefield släpps lite mer sällan. Ja. Call of Duty är väl verkligen en, en per år. Mm. För de kör dubbla studios, de kör varannan. Jag tror de kör tre studios till det och, och det med, om så. jag inte har helt fel. Ja. Och EA är ju lite mer, eller ja... Best. Nej vänta, så här är det. det är Assassin's Creed som kör tre studios där. Är det så? Ja, jag <laughs> någon av dem <laughs> Jag de matar, var vad Assassin's Creed har ploppat ut Ja, jag, jag spelade ettan Assassin's Creed jag var jätteförtjust i det Tvåan var, ja då höll jag mig fortfarande fast Var lite halvt halvtveksam Men jag ändå jag gillar det. storyn liksom. Jag gillar hela den här grejen Med Templars och det här. Men jag vet inte Sen, sen kom du ut för mycket. Han som inte, Jag hade en massa andra spel att spela också. Så det, vart det som att då haltade trean och sen kom fyran. Så hade jag inte kunnat spela trean. Ja, det är lite jobbigt, jobbigt mm. att hänga med. Men eh, på tal om Syndicate som vi nyss pratade om. Och, du backade väl ett spel. spelkricke som mm. var likt Syndicate ja. på Kickstarter? Satellite Rain. Precis. Så heter det. Ja. Jag, jag tror jag backade jag med. Men... <laughs> Ja, jag vet inte. Hur har det kommit ut? Har du spelat det? Det har ju kommit ut. Jag tror vi nämnde det för någon episod sen. Men jag har inte hunnit spela det. Jag som sagt jag tror jag har 50 minuters speltid. Det är så här klassiskt. Jag är avstaggad. Och sen, ja, någonting. Jag har hittat ett annat spel eller något. Eller så. Du, du flyttar in spel och så går det två år så Ja, det var det här spelet Jag tror inte ens att jag har fått Jag har backat det, typ, jag skulle få en t-shirt Och någon art book och det var det ena eller andra Jag kände mig riktigt rik när jag backade <laughs> den där, tror jag. Men jag vet inte om jag ens har fått det Jag kanske ska kolla upp det för övrigt För det, den var ju klar i höstas Spelet tror jag mm. ja. Men jag har inte hunnit det Så mycket, men det är ju Ganska liksom Lite så som man förväntar sig, det är top down och det är, ja, en skåd på fyra pers som det var i originalet mm. så att, ja det är så där. Har ni hört vad som har hänt med Mighty Number no. 9 nu då? Ja, ja det, det var väl igår det var varit framskjutet igen Yes. Oj, oj, oj Var det någon tid nu eller? Var det bara på obestämd tid eller? Jag var tror det, var det fall eller vad de ah, sa, okay. spring eller när var det? Jag kommer inte ihåg. Jag tror de bara sa spring Later this spring. Ja. Men det... det är inget bestämt datum längre. Nej, förut var det väl ett datum. Det var väl februari någon som hade ja. sagt men nu, yes. nu, nu har de bara sagt Later this Nej, det är ja, spring tror jag det var. Och anledningen varför det blev framskjutet är att de har inte fått matchmaking att fungera för multiplayer. Ja. De har, ska, har ju så många olika konsoler de ska släppa på, och de, det verkar som att de vill släppa på alla konsoler samtidigt. Okej okay. Och då har de väl problem med någon specifik konsol eller flera konsoler, med att matchmakingen funkar inte. Okej, okay. ja det var ju ett lustigt problem, tänkte jag säga. Ja, det är så här: ni kan väl till patcha in det senare? <laughs> eller någonting Ja ska lägga det ändå och percha in det sen. Man tycker det. Som Om de du, ändå andra and... företag har gjort. Ja. Om man ändå liksom är ganska nära och knäckar det så kan man väl bara. Ja, men tryck ut spelet, säger det kommer om ett månad mm. eller två. Mm. För det är, ju, ja, alltså, det är ju förseningar och förseningar. Det är ju det är inte Duke Nukem forever. Alltså, det, är ju, <laughs> det börjar ju snart bli där i krokarna. Så det är, ja, verkligen. Instant. Har du bäkat det här spelet mycket? Uh, ja, det har jag. Så jag får ju rapporter om det där hela tiden. Okej. Okay. Ja. Uh, och jag är väl lite besviken över det grafikvalet de har gjort Så kör Unreal Engine ja, Men just... äh, jag tror fortfarande att jag kan uppskatta det ganska mycket ändå Så har fått ganska mycket kritik för hur det har sett ut ändå? Jo, alltså de, hade, de har ju provat olika grafikstilar Och sen har de kört någon väldigt bantad variant av grafik i slutändan Så då folk vart väl lite besviken över att det inte såg lika snyggt och coolt ut som det gjorde i början Ja, ah, nej, precis. Det är tråkigt. Vad hette det där Megaman-projektet som lades ner? Där man kunde välja mega Megaman-figuren från från boxarten. Den Jaha. Mega vad hette det? Meg Universe eller Galaxy eller något sånt där. Eller är det, det du tänker på? Ja, då kanske det stämmer. Andringen. Det som skulle vara typ man kunde bygga egna banor och grejer. Ja, eller? exakt. Oh. Och... och... Då man. Ja, så skulle man få välja vilken Mega eh, Sprite man skulle spela då på, på banorna. Och ja, ja, då fanns ju Mega boxart. Boxart Mega med. Han som har gula och pistol i handen. Så <laughs> det. det var Capcom som skulle göra det, va? Nu var det så. Det var inte han. Ja. ja, det var en riktig Mega så att säga. Mm. Yes, De hade väl ganska mycket planer just då. Mm. De hade ju det här Mega Man Led Legends 3 på G till uh, 3DS som var lagt samtidigt. Sen har jag även hört, hört om uh, ett uh, FPS Mega Man som skulle bli lite som Metroid Prime. FPS Mega Man? Ja, det finns lite uh, videoklipp ifrån det. det. Jag vet inte om du såg så så hett ut, men det påminner mest om typ Quake 2 eller någonting, tyckte jag. Okay. Hade de gjort det rätt så hade det kunnat bli riktigt coolt. För jag, jag gillar ju prime spelen väldigt mycket. Ja, men det är lite kul att de gick, Metroid Prime, att de gick från plattformen som 2D-plattform. Mm. Och, och ändå fick, de lyckades ju, de måste man ju ändå säga. Och det, jag tror inte det var så många som trodde det. Nej, Nej, jag var väldigt skeptisk när jag såg det första gången i alla fall, mm. Tänkte, Men du, nu går ni ju helt ja, men, Hans, alltså, Till, till att börja med Att de skulle låta en helt annan studio göra det också ja, men visst. Som man aldrig har hört, hört talas om ens. Mm. Bara, det här Ska det här gå till? Och så vart du på hur bra som helst Ja verkligen Hur många primespel spel gjordes det? Tre? Eller? Ja tre plus någon, Några till DS Och 3DS tror jag finns något också mm. typ, Det finns något pinball-spel Och så finns det Metroid Prime Hunters Till DS Sen ska det komma något nytt nu som heter jag vet inte om det heter Metroid Prime Federation Force Eller om det bara heter Metroid Federation Force Jag kommer inte ihåg Annars är det senaste Metroid Other M fortfarande Eller har det kommit nu? Precis en? Yes nu ska jag säga någonting här som inte många skulle hålla med mig om. Men Jag tycker faktiskt att det är ett, det är ett bra spel även om storyn är skitdålig. Jag gillar gameplayet i det. Så. Nu har jag sagt det. Så ja. ja säger ju inget annat? Nej. Jag köpte ja. ut ett Wii faktiskt enbart för Metroid Other M som spelade ut det sen sålde jag mitt Wii. På riktigt. Det fanns inget annat i Wii som liksom Innan nej, jag, jag, jag hade kvar ett, ett tag Jag tänkte att men nu har jag ett Wii. det här blir Okej, kul mm. sen så Kom aldrig någon spel till den Nej, jag, fan jag, Hade spel... du kört Twilight Princess redan? Så då var det som att jag aldrig kör. nej, det hade det inte men det var Oj. som att jag aldrig tyckte. Jag köpte Jag minns att jag köpte Ocarina of Time Ja, just det Och spelade ut det faktiskt. Heart of the Soul. Ja, precis så det spelar jag också ut. <laughs> mm. men, uh, nice. ja, nej. Jag körde inte så mycket på min Wii heller, om jag ska vara helt ärlig. Så det vart som att den bara stod och samlade damm. och tänkte att ja, då Då säljer jag den. Det var Twilight Princess och Skyward Sword. Uh, Other M. Sen har jag en och fler spel också till den som jag nog knappt har kört. Och så har jag sharkade det var så konsolspel var för skull. Och så då givetvis de här sportspelen man fick med. Ja. Vet ja, du. och boxning ja. Ja. ja. precis. Men jag hade också på tal om Other M. Jag hade kul när jag spelade det. Jag hade inte så mycket. Det enda jag har negativt att säga om det det var när man skulle titta omkring på en typen bild för att hitta ledtrådar. <laughs> och ibland hittade jag inte de där ett, ett ställe då tyckte jag att jag hade finkammat typ, Allt Ändå inte hittat någonting Så jag fick gå på Youtube och hitta åt en sp Spel Walkthrough som, Så att jag sen kunde se exakt vart var man skulle titta oh. Och sen kunde jag ta mig vidare <laughs> Så det var väl Ja nej På vissa områden var det ganska tydligt Vart, vart man skulle som mm. Ja men Titta men det är faktiskt ett spel jag inte har klarat ut Yeså. Jag kom till sista delen Där man tror man har klarat ut det Men man kör väl lite till tror jag Jag inte ihåg hur det var Varför spelar du inte ut idag? Ja, jag vet inte, det. Det har varit på aldrig <laughs> okay. Jag tror min Wii börjar strula Eller något sånt med Den slutar läsa Ja. Ah. För jag har ju typ så här Bytt mjukvara Eller firmware-grejer i min Wii Titt som tätt så då har jag väl lyckats byta till någon firmware Vid något tillfälle mm. Så den läser inga skivor just nu Utan typ så här hjälpprogram <laughs> Stabilt Nej <I> mäktigt <make> <laughs> Har du spelat någon Diablo 3 då Niklas eller är det inte din Cup of tea kanske Ja, Jag hade en kompis som frågade mig häromdagen om jag ville vara med Och då sa jag att jag spelade igenom spelet som Witch Doctor från start till slut Det vill säga femte akten mm. För typ två månader sen. Och under den perioden så hamnade jag aldrig under typ så här 30% hälsa Förrän på akt 5, Och då när jag hamnade under 30% hälsa Då fick jag en hint Drink a potion to fill your health <laughs> Det så så Ja, oh, jag vet inte riktigt vad de har gjort De har gjort spelet alldeles för lätt i alla fall Ja. Men det är väl bra för casuals För du, du själv kan väl ställa in svårighetsgrad nu va? Ja Exakt. Alltså direkt från början, eller? Uh... Ja Jo, det kan du då Eller måste man spela igenom det en gång För att kunna ställa in svårighetsgraden? Nej, men du kan. det finns ju typ såhär Normal till vad är det här? Hell, hell eller någon sorts? Ja, tror jag att jag kör det på i eller, så fall. Eller om det är expert. Ja, det finns ju en massa sådär. Men sen så har de ju hittat på egna ännu svårare grejer som heter torment. Och det heter de torment 1, 2, torment 3, torment 4. Ja, till sju va. Till 10. Ja, de ökar nu? Jajamän. Uh, nice. Men för att de ska öppnas upp Då tror jag det måste Bara uh, en, en viss level Eller något sånt där ah, okay. Du behöver väl inte ha gjort storyn Eller något sånt där Men, Just, ja. men ja, så länge du är en viss level Så låser du upp, upp dem Ja, Nej, Jag vet inte alltså, de, de, Jag kommer inte ihåg om de resetar ladden nu Eller vad de gjorde jo, och med exakt. eller något sånt där. Det var därför så, jag tog upp det Så kanske att man kunde börja spela lite Men uh, jag vet inte det känns som att jag har spelat spelet och vet hur det funkar redan. Ja. ja det är ju det är inte så mycket nytt när du spelar om det. Du låser ju alltså. Ja, det är ju samma lika hela tiden. Det är ju diablå liksom. Så mm. det, ja, man har ju sett det. Och man har ju väl, hunnit läsna på det några gånger. Det är väl någonting mot slutet när man är väldigt hög level som man kan. Eh, alltså Det är det nya de har lagt till typ mm. Ja men exakt. I, i slutet av spelet. Det yes. finns väl en massa så här i typ goblin levels alltså, och grejer som jag har missat. Ja men precis. Ja, exactly. Och uh, nya goblins helt enkelt ja. också. Ja, team goblins och det Guld-goblins så det är lite, lite blandat så jag. Spelar mm. ni det nu eller? Ja, uh, vi spelar ja nu när det vart ladder reset så spelade vi lite, eller jag lite grann. Mm. Och då spelade jag med Kristoffer här då. Först yes. bland annat. Uh. Och eh, Ja Jag minns inte när det var sist jag spelade Men men eh, ja, Jag märkte också att det var massa nytt Nu när jag loggade in De har ju till exempel lagt in någon sorts Horadic Cube Som fanns i tvåan. Ja ah. Den är ah. väl tre patchar sedan i alla fall Så ah, det var några tag sedan ja. <laughs> Så det var, men eh, Goblin Vault känner jag igen. Det minns jag att det, det, det har det jag sett i alla fall. Mm. Ja, precis. Sådär. Fast det var ju mycket enklare att hitta den nu. För nu kan man använda den där kuben och bara... Summonera den. Summonera den om man, har, om man har rätt grejer. Eller rätt grej. <laughs> Exakt. Eh, det jag kände nu också att det var, gick väldigt snabbt att levla. Jag tror jag redan nu på... Ja, jag spelade väl typ en, en vecka och sen så har inte jag rört spelet igen. Men på den veckan så har jag redan blivit högre level än vad jag någonsin var innan mm. kändes det Oj. som. Så det ja, gick... Jag tror att de ökade expand per mobb som du får i och med den nya patchen som kom och ladder resetten då. Ja, mm. eh... det gick väldigt snabbt och jag fick bra ger typ mm. direkt... Eller man... Nu har de gjort så att man fick ett startsätt när man blev max level. Ja, så man hade ju som liksom ett fullt sätt med massa bonusar direkt. Så då de var det som liksom bara fortsätta bygga vidare på det. Och var det mm. hur enkelt som helst? Eller, ja, det... Jo, men det var nog hur enkelt som helst. Det känns som att de har... Tidigare var snäppet mellan Torment 1 och typ 4 större. Nu är det så att när du har det på 70 så kan du nästan gå på Torment 4 eller 5 direkt. Mm. Så att du liksom hoppar över några Torments då, så att säga eller svårighetsgrader och hoppa på. Och det märks ju att det är fler som spelar Torment 10 snabbare nu än vad det har varit tidigare. Ja, jag har aldrig spelat Torment 10 Nej, förut. Exakt. Och nu kör du det efter fyra dagar nästan typ. Eller vad vi kan nu ha gjort. Ja. Tre dagar kanske. Så att de, de har ju förenklat det lite grann på så vis... Jag vet inte om det är för att Casuals ska kunna spela det mer också. Att du inte ska behöva plöja ner ja, 90 timmar grind för att kunna spela Torment 10. Typ kan vara så, jag vet inte. Mm. Men ja, jag brukar spela Ladder Reset så spelar jag väl en vecka eller två så jag tycker det är kul. och Så, så är det lite samma-samma så kommer man, väntar man på nästa patch eller Reset och så kör man igen. Mm. Ja, lite så. Mm. Har ni provat Path of Exile någonting då? Nej. Det har jag inte gjort faktiskt Lite grann, alla pratar så gott om det Så jag har varit faktiskt tvungen att prova det Det är ju en okej Ifall man inte vill köra Diablo 3 Då kan man köra det istället mm. ja, Det är lite mer eh, tvåan Tänkte jag säga, Diablo 2 det är lite, det ja, är lite mer det hållet på ja. Ja. Jo. Var det den som hade level system Som Final Fantasy 10? Precis, du har en stor grid som du klickar ut ifrån. En cirkelgrid. Eller... Precis, ah. du börjar på olika delar av den där gridden Och så beroende på vilken grupp du har valt. Då, och så mm, kan så. du vandra precis var som helst på den. Okej. Okay. Det är riktigt läcker. Och nu ska de ju släppa en, en ny patch då. Jag vet inte om de ska ha en ny area då också. Där man tydligen har till sådana grid man ska lävla på. Men <laughs> vi blir kalla koll på. Ja, men spelet är fortfarande aktivt. Och det... Ja, det right. går ju riktigt bra för dem. Ja, det är ju... Visst är det free to play också, eller? Ja, visst det är bara? helt gratis att spela. Ja, visst är det, ja. De tjänar cash på... Alltså här... Skins? Ja, typ. <laughs> Kosmetiskt. M mer slots i kistan, typ. Mm. Ja, just det. Så. Vad tycker ni annars om mikrotransaktioner? Det det, det kom ju det var ju länge sedan det började dyka upp, men det har ju tagit extrema proportioner här. Jag tycker det är helt okej när de gör det i såna mm. sådana spel. Så länge det inte är liksom pay to win. Ja, pay to win eller eller vad heter andra? Andra jag hatar. Det är såhär du har Fem försök på det, att klara av den här banan. Mm. Candy du... Crush-varianten. Ja. ja, just det. Mm. Du får inte också. spela hur mycket som helst. Nej, exakt. Om sp du spela mer så får du vänta 48 timmar. Eller ja. köpa. Då har jag också ja, nej, det är ja. grejen. Ja, exakt. Då... Men nej, är, den, är den, det bara kosmetiskt då, då har jag ingenting emot det. Skins och, och sådant. Det va? Mm. Kör på. <laughs> då är jag inte... DLC då, det är också en form av mikrotransaktion Fast ändå inte mm. Alltså en ny Typ akt eller någonting Till exempel Diablo 3-expansionen mm. mm. Se, ja, Ser ni det som Mikrotransaktion eller ser ni det som Något helt annat Det är lite påbror på, det finns ju lite extrema fall Jag vet inte om ni har spelat Payday 2 Fantastiskt spel Nej, jag har inte spelat det jag, jag har hört vad det är. mycket bra om det Ja, ah, Bankronars spel. Han mm. är upp till fyra co-op. Nu måste man spela fyra co-op. Visar barnen går inte att köra singles som det gick tidigare. Fantastiskt spel. tycker det är skitkul. Eh, mm. Men de... Jag vet inte, de har blivit lite galna på DLC-paketen. Alltså. Det är så här... Mycket DLC-paket. Mm. Och... Eh, ja, ibland får man... Inte så mycket för paketen. Det är några nya vapen och så vidare. Modpacks och grejer. Mm. För 50 spänn. Typ. Det är inga stora pengar... Eh, men jag gillar när de släpper liksom riktiga nya heists så att säga nya, nya missions. Det tycker jag är kul. Ja. Det betalar man för då, eller mm. Ja, precis. De brukar de ta 50 spänn för, ett, för en heist. Då, typ. Men då måste de... alla ens kompisar köpa den också. Ja, precis. Mm. Det är ofta så för att kunna spela just den. Mm. Och det är ju lite sådär. Men de ja. säljer inte så här, fyra paket som många har börjat göra. De var... Jag vet inte om heist säljs så, det har jag faktiskt dålig koll på. Jag har inte så många poler som spelar så jag har bara köpt dem. faktiskt. Men jag vet att spelet såldes ju fyra pack och så här, Så det är ju smidigt. Ja. Mm. Men ja. Nej, jag tror inte det var något. Alltså, det beror på hur, hur, ska man säga, hur stort DLCt är. Eller vad ska jag säga. Eh, är det bara någonting ett DLC som jag kan klara ut på en, en timma då vet jag inte om jag, jag tycker att det är så, så värt det. Mm. Eh, det beror på om du har någon replay value Också såklart mm. En ny bana i Payday 2 Kan man ju säkert spela flera gånger Antar jag ja, Absolut absolut men Jag spelade Nisse under julen här Spelade jag ut ett Playstation Vita spel Som heter Gravity Rush mm. Och den hade Några DLC Tre styckna Jag tror de kostade 70. 70 kronor stycken ja, 50-70 kronor styck. Mm. och jag hade och jag hade klarat ut dem på ja, en, en timma var det då, så hade jag klarat ut alla DLCn och det var så att det här var inte, inte värt det ja. Ja. Så, men det är ja men för mig tror jag det, det beror på hur mycket mycket, mycket. spel i tid är det är i DLC som alltså, inte alltså. ska vara värt det, kontra vad det kostar så mm. Mm. Uh... ja men så här. Sen finns det ju de som släpper ett spel Och så har de plockat bort en del av spelet Som de har tänkt Och dyka upp i spelet Och så trycker de ut det som DLC Två månader senare Eller dagen mm. efter det Eller, Ja det är nästan ännu äckligare det är nästan, alltså det, Jag vet eh, Var inte Assassin's Creed ganska duktig på det Eller något av dem där De hade plockat bort en side story variant på. Nej var fult Ja, jag, jag, kan inte, jag svär inte på att det var tvåan. Men jag tror att det var tvåan när de släppte det. Så ja. hade de plockat bort en del av side-storyn. Och, och de gick ut med det också. Och det är ju så här, men vill ni bli brända på båda? Kan ni inte bara hållit tyst? Och eh, släppte sen två månader senare, eller en månad som jag hade tänkt. Men när de går ut och säger, ja, men vi tycker inte att det här var... Jag ska inte citera exakt, för jag minns inte. Men just här, att det här, den var inte så givande till storyn utan det är side mission och då, då kan ni köpa det sen istället. <laughs> så att, ja jag vet inte. De fick ju sjukt mycket kritik givetvis. Många, mm. många skippade det ju helt och givetvis. Men <laughs> ja, det är lite PR-grejen är ju inte, det är inte så mycket vinst i det att gå ut och då kan man väl bara försöka lägga locket på och ja, låtsas som att de jobbade lite extra hårt eller något. Så att var det inte något sånt också på, jag vet inte om det var Street Fighter 4 eller något sånt där Det hade väl några, några karaktärer på skivan som man Aha. låste upp via DLC Ja det låter bekant, jag tror, jag tror det var Street Fighter 4 ja, just. Det var också lite sådär dåligt gjort <laughs> det, det känns ju sådär Det är lite som för förhandsbokningsgrejerna som kommer stort Man måste ju förhandsboka idag för att få alla grejer till ett spel känns det som Jo. Låser upp eh, fyra nya vapen Snabbare än alla andra och Jag vet inte, jag minns, vad hette det När man är, man ska slåss mot monster Oh, vänta Monsterhunter Monsterhunter, ja monster no, det var en finkel Monsterhunter, det är japanskt va Det är jo. fantastiskt, det var inte det Det var ett, ett västerländskt spel Man är fyra stycken lirare Och så spelar, de spelar tillsammans Och så är man ett monster Just det, den andra är ett monster Ja, Four Oj. players på en typ. <laughs> Och eh, jag kommer inte på vad det heter nu. Det till... Evolve heter Evolve. Evolve, ja. Precis. Ja. Och där var det i förutspåkningen, eller om det var en DLC-ränta av, att du fick det fetaste monstret var du tvungen att köpa separat för hundra spänn. Så ville du liksom spela motståndarlag då, som är då monstret. Ja. Så det fetaste det var du tvungen att köpa lös. Alltså dlc det för 111 kronor. 111 ja. Ja, så jag Och det var, var liksom day one. Liksom. Det var inte... Ja. Vi jobbar, vi knopar ihop en ny gubbe Eller en ny, ett nytt monster Och släpper det två månader senare Utan det var verkligen så. Här, vill ni spela det coolaste Monstret då? Ja men det får ni punga upp <laughs> Och det känns ju sådär men ja, Jag följde inte för det spelet riktigt Jag beta-testade det och Lade det åt sidan, tyckte inte att det Vad gillar men... du Left 4 Dead och sånt där? Ja, det var ju ja. ganska lik fast ja, var lite... Det var det jag tänkte så åh oh, En Left 4 Dead-variant Fast kanske bättre eller, <laughs> ja. En, ja, en Evolved-variant och så att säga men Left 4 Dead 1 och 2 Älskar jag, skitkul mm. att spela Men nej, Evolved Vart inte min Min chips så att säga och Har du provat det här Vermintide då? Nej, Jag känner inte igen titeln Warhammer Vermintide tror jag det heter ja. Ja. Nej Det är ju Left 4 Dead fast i Warhammer-världen okay. Alltså fantasy, Warhammer-fantasy-världen ja. Just det. Så är det Skaven som har tagit över världen då Alltså mm. de här råttmänniskorna typ. Är det kul? jag är provat? Ja, inte provat det, men mina polare körde det väldigt ofta. Så ja. det verkar coolt. Det är fyra player co-op som är tanken där också, eller? Ja. Mot Monster. Yes. Eller AI. Ja, jag, jag gillar alltså, co-op-spel. Jag tycker det är skärmigt på något vis. Det är kul. Det blir en social grej. Man sitter inte bara... Och så kan det bli så hysteriskt. Jag vet, lätt för det 2 kan ju bli helt vansinnigt. Och alla de där, när man bara krypa in zombies både upp och nere i huset. Man har tyckt att man skulle barrikera fast det var helt värdelöst. Alltså, ja, det blir så härliga, spontana reaktioner. Det är... Ja nej, Jag har inte spelat något av de här spelen faktiskt. Mm. Senaste co-op-spelet, jag spelade om Borderlands, tror jag. Ettan, tvåan. Ja, båda, båda ettan okay. och tvåan. Det är kul. Ja, ja det är ju så kul grindarspel. Ja. Då var det soft-coop dessutom. Vi körde split-screen på jag polare. Ja, nice. Så det var ju kul, kul och sånt. Annars är det ju sådana här, ja, om man nu kan räkna det som co-op, då är Diablo 3. Eller att man spelar, jag har ju spelat Rocket League lite grann med en polare. Mm. Då är man ju också ett team Ja, så ihop, men. Det har verkligen lyckats. Det har gått framåt. Ja. Men det, går, alltså, det går inte att spela mot AI, va? Eller? Går det? Mot AI? Ja. ja Jo, det går att köra någon så sådana... här liga. Training. Ja, training och köra en, en säsong, typ. alltså typ en fotbollssäsong. Aha. Men det är ju ganska tråkigt. <laughs> ja, man vill väl helst spela mot vad heter det nu? mänskliga spelare. Ja. Oh. Vad var det det spelet hette original? Visst hade det ett annat namn för Super Sonic Rocket Powered Battle Cars. Ja, det är långt. Alltså det är fantastiskt. <laughs> Han som bytte namn borde få stryk. Det var inte lika skärmigt. Rocket League det var tänkt. Ja, hade det. Nej. Inte? Jag spelade spelar det faktiskt ja Ettan, supersonic, acrobatic, rocket-powered battlecars på mm. PS3 när det begav sig. Mm. Tyckte, jag tyckte det var kul redan då. Jo. Är det mycket skillnad på det jämfört med det här? Förutom grafik? Mm, nej, jag kan inte det kan jag inte påstå. Jag tycker det är typ identiskt. Ja, jag skulle också säga identiskt. Fast det är bättre... Bättre. Alltså, ettan laggade mer. Alltså, det var så här mer. Ja, ah, okej. Okay. Mer att. Ja, bollen inte riktigt var där den. Man trodde att den var. Ja, de fixade nätkoden, typ. Ja, precis. Det har de fixat. Så att den är mycket bättre. Mm. Uh, och Rocket League har ju bara en karta, vad jag vet. Mm. Nu har inte jag köpt del sena, så jag vet inte om det kanske finns nya kartor där. Men i Rocket League är ju som bara en, en En ishockeyring Är det typ som man, mm. vad man ska säga, Där man även kan köra upp på väggarna Och taket I, i, i, i första spelet då fanns, Ja det fanns ju den banan då Också, men sen så fanns det ju En, en, en fotbollsplan med, med faktiska fotbollsmål Som man kan skjuta av Bollen ja, Bakom mål och sådär och så fanns det någon sandbana också? Ja, en ökenbana. Typ. Öken den var ju som. Den var nästan identisk som, som hockeybanan om man säga. Den lutade lite mer eh, mot mitten så att säga. Alltså bollen rullade typ lättare in, in mot, mot. Ja, mot mitten. Mm. Sen fanns det en, en båtsbana. När man spelade på ett piratskepp. Typ så fanns det någon annan sorts Inomhusbanan. Eh, inomhusbana där det var höjdskillnader så att ja, det var ju som liksom svårt att skjuta bollen rakt eller vad ja, man ska säga för att det var ja det var höjdskillnader på banan så att säga men visst var alla banor fortfarande så här i en inhängnad eller man ska säga. Man kunde aldrig skjuta ut bollen utanför, eller? Ja, exakt. Jag minns inte hur de gjorde det på, på båtbanan. Men nej, man kunde inte skjuta ut bollen. Den studsade som tillbaka. Ja, man hade en force field typ. Ja, exakt. Det måste ha varit något sånt. Det jag kom inte på hur båtbanan var faktiskt. Men, men nej, man kunde inte skjuta bort bollen någonstans. Men, men vi ska ta och börja runda av. Just. Det. Vi har pratat en, en, ett bra tag. Har du något avslutande ord du vill säga, Niklas? Ja, jag skulle vilja rekommendera ett spel för de som gillar Braid. Ah. Det här är alltså ett spel som är skapat av samma skapare. Nämligen Jonathan Blow. Och det heter The Witness. Det släpptes idag. Så det bekant. Det är man sugen på det Nu är det här väldigt annorlunda Än vad Braid är okay. Eftersom att det här är mer ett Ja, Båda spelen är ju pusselspel Men det här är inte ett plattformspel Utan det är helt i 3D Okej okay. ja, Och okay. så är det riktigt mysig grafik Och man är på en ö Och ska lösa massa pussel Runt om på den där ön Och jag vet inte exakt vad det går ut på Men är det lika bra som Braids så kommer det vara riktigt bra. Det, det känns lite som Myst om ni spelade det. Har spelat. Ja, det, det. Är lite åt det hållet. Ja, ja. Det, jag får den känslan. Mm. Fast Myst så är det väl stillbilder. och så Ja, precis. Man det är någon sorts quick time stillbild variant lösning. Ja, nej. Det här är ju helt i 3D mm. som man vandrar runt och sådär. Precis. Men det, det är fortfarande precis samma känsla som Myst. Ja. Det var det första jag tänkte på när när de visar screenshots från det. Spännande. Så det tycker jag man ska spela. Vilka eh, enheter? är det PC? Eller är det... Bra fråga. Jag vet bara att det kommer till PS4. Okej. Okay. Men då, det kan, kan finnas till fler. Det finns på Steam i alla fall, det vet jag. För jag såg annonsen här i, idag. Ja, men då, så. då är det, så. det ju säkert multiplattform. Då. Ska jag tro det. Mm. Yes. Alltså. Har du något avslutande ord, Krika? Om jag ändå hade det. Jag har suttit här hela dagen och tänkt på Nej, då. Nej, jag har inte det. Jag, är, jag, jag håller med. Niklas tänkte jag säga. och mm. Kolla in The Witness. Jag har varit taggad på det ett tag nu. Så att, ja, jag snor hans grej och säger. Vi gångrade med två helt enkelt. <härligt>. <här> Kör The Witness. <här> Exakt. Uh, ja, vad ska jag säga då? Uh, ja, jag kan ju kanske nämna. Ludosonans. Du är, du är du rent av med i den Eller gästspelar du bara där väldigt ofta, Niklas? Jag brukar normalt vara med Saken är det att jag missade det förra Jag mm. skulle vara på en dejt faktiskt så Den dejten var inplanerad före inspelningen Så jag var tvungen att avböja inspelningen av uh -huh. senaste Ludos yes. Men normalt är jag med där Ja, annars så rekommenderar jag då en annan podd, Lydos som också är en, en spelpod som du är med i. Tackar, tackar. Och, tacka, tacka. och, och är Tobias och Jonny Sitt det där. Ett, ett annat umeå eller Holmsund slash Ja, Uh, oh, annars yeah. så vet inte jag heller om jag har så, så mycket. Vi har inget spel att tipsa om. jag. det är Valiant Hearts, The Great War. Tips om. Uh, annars så tror jag att that was it. Tack för att ni har lyssnat. GG. GG. Tjugo.